من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون سورة بقر أولي سلو رم باب شورو پدی کې شپګ انوا او اقسام د خطاباتو بني اسرایلو ته بنی اسرایلو ته <تصفح> الله رب العزت شپق خطاب کړه صدقه حاصل دوا س د الله انعامات په بنی اسرایلو او سدا اللہ عذابنا سداوی خباستنا او قواحتنے بیانول چہ د بنی اسرائیل نبوت او خلافت بسو جو منتقل شو داری داوجی چې د کډه خوینو صفاتونو بد پیدا شي پدغه شپږو خدایاتو کې اول خطاب دې 49 آیاتنا تر آیت نمبر 62 پورې پدې خطاب کې اتې نعمتات د بنی اسرائیل او دو نعمتونا عذابونا انعامات پمشارانو د يهودو کله چې او عيد الله په دين او توحيد او کتاب پابندو نو الله پداسې کې سماکه سم انعام کړيو کله چې د الله کتاب او توحيد پرې خو نو دارنګه زابونه پر اوست نو اتې نعمت او دوه نعمتو نا باغا ثوینا ماتو کې یو نعمت او نام نجات مین الفراعون فرعون نم اخلاص کړو دویم نجات من الغرق په دریا او سمندر کې د ډوبه دونه نم اخلاص کړي نو 51 52 آیات کې کوایز وعد نام موسی او بھائی نلیلا دریم یې نام دې عفا عن الزمب گنام کڑیو اللہ دا تاغ گنام ماف کڑا عفا عن الزمب گنام شرک کڑیو موسیٰ علیہ السلام کلچی فیران غرق شو بیت نجات ملو شو دا فیران یرا ترخ ختم شو دی خود سمندر نا غاروڑی دلیل او دغه میدان کې پراتی موسی عليه السلام ته وی شوس موږ په امنش موږ له یو قانون د ژوند په کار ده کتاب چې پاغي باندې ژوند دی رو مو موسی السلام کوم تور ته تل او التا اعتکاف کړي د تورات وروړو له پارا دلته بنی اسرائیل په شرک ختشي شي شر باندې داسې ختشو چې دوی کلا د مصر ناراتلل نو د بنی اسرائيل سره یو سړی د فرعونانو نه هم راغلو زائر د ایمان او د دا اسلام دا وکړي وا چې زم تاسو سره مرګره منافقان طور سامیره بنی اسرائیل چیراتلل پری بنی اسرائیلو کې یو کورکرا خادیوا وادو نو غریب خلک داسې کوي چې خپل وسنی نو دا وعده د پارا سونا کالي ماري دبل نقره زوادي چې وعده کوي به بدر کو دی بنی اسرائیلو سونمونا داغه فیرونیانو نه غسته وا په تورې قرض دلته د هجرت حکم shone دی واپس ورکول خو ځکه نشوا کوا واپس یې ورکئ نه خبري چې څه کوي او دیخو پپټ راوته الهجرتي کاو د شپې شپې ناغسونه هم دی سره بسلاس کې رااله کلچ دی دریاب سمندر نه دل موسیٰ علیہ السلام ته وی دغه سونه دراسره د دی سوق دا مال غنیمت او د ری په دین او شریعت کې دمال غنیمت حکم دوا چې مال غنیمت با استعمالي کی نه یو زمون دین شریعت خصوصیت ته مال غنیمت استعمالي دي شي سبا سره وکړه وته دا اورځوي فتنه دا جنگ جگړه ته شي په دې یو بیا خپل کې خپل کې ښتې ما زغه سونه ورزوله یو زیک ساميري لیدلې و د لار غیر اواز توبيلي کړو د غېنه د شکل جوړک د او بیا هغه کې صدا سي ټیکنیک او چلوکو چې دا غېنه با اواز وته چې هوا باندې لگے دا لکه څنګه چې نمای شمانو د اخلیونی و غیري پدیبانې د هوا پريشر شنه आवाज کوي لکه نده دا هغه اونتي په كيلګولي پونګې اونتي اړې پرشر سره आवाज کوي نو یقینا د هغه زموند پاره ناشنا زکه نه چې نن سبا زمانه کم زه تر رسیدلې را موږ پاره غټ غط غټي زیادات ناشنا نې دي خو پرزرګونو کاله مخ کې هغه د پاره د خبره ناشنا وچې ده یو بیجان شينه دي आवाज خېج نو صدا سی چلے و سره کړو سو سورې مورې واغې پکې کړو چې ولاړ بو هوا او په ورتلنو आवाज به کوو بنی اسرائیل چونکه موسی عليه السلام ته له کوم تور دا نو سامري دی په دې شي کاخ تکړه چوور موسی عليه السلام لاړ التو الله دل تر دا خوده مزبي کې کوم جاهل خلق هغه د دی پ شروع شو بس سجدې ته شروعکی رارا م شروعور سخي شکې ولې جوړو ځکه دی ب اسرائلیو د فرونی فرونیانو د ډلی نو د ساميره او فرونیانو کې د غاوه غیرره تقد دوس مخکې نه را رووانو فرونیانو د عقیده وه چ برا بروجونه دي کنه او مدارونه دي بروجونه دي دته بروجونو خپل شکل لري داوسم نجوم والا نجوميان و غيره يا تاسو باغباراتو و غيره کې کتري رسایلو کې اغباراتو کې دا لري کې یو هفته څنګه رہےغو یو مਹੀنه څنګه رہے باغې کې دا د تاریخ نه د تاریخ پورې دچا تاریخی نو دا د پلان کې ستاره ستارو والا دا د پلان کې ستاره دا نو هره هفته او هره میا شي اخبار کې سرایې نو دغه ناپوهه خلق بس پږي یقین کې اخبار کې لیکري د دې تاریخ نه چې دچا تاریخ پیدایشی نو داغد خپل پلان کې تاره ده برج سور دی او برج پلان دی او برج پلان پرې یقین کوي دا عوام خلق دا مسلې په اعتبار او جدا مسله دا حدیث کې اے تشریک او کفر ویل شي وي چې پتہږي یقین او ایمان کوي عقیده لري خو بہرحال دا دغه خلق خو خیال له نو دا برجونه چې برکم دي ستاره نو دان دي د دنیا کې وې دا دی خپل شکلونه دی د دنیا د یا شیو سره مشابه تاسو به کتلی هغه اخبار کې نو برجې سوری لیکلی نو د وایسري جوړ کړی کتلم یا نور نه پوي نو د افغانستان د ایساب په دغه حساب نه دا هیڅ هم یا شي کړن څورو سمبولاو دلواو دا دغه شکلونه نو د دې فرانيانو د اخیدو وا چې دا برج سور که نه دا د 10 لکه زمون پر ملک کې چې دا جون جولای راشي یا دا غنم و دا میاش په کم میاش تو کې چې دا غنم کی د غي پر ملک په دغه میاش کې غنم او فصل راته ندی غوي دا په مون باندې د برج سور مهرباني دا چې دا میاش که نه غله پیدا کی او داغه برج چونکه شکل د دې په خیال د غوي په شکل لې نو پزمک باندې داغه په شکل د غوي عبادت او تقدس او احترام ساتو نو اصل کې د غوا د عبادت او د غوي تقدس د فروانیانو نه فروانیانو بیا د هندوانو ته منتقل شوه نو برحال سامري چونکه خپل عقيده ځان سر وړې و د فیرونیانو د وې تقدس او د غوا ندلته ورلا شکل د وې جوړک او دغه څه چلی و سره وک پدی بني اسرایل دوکشو ټولنا بازه بولو شرک نه دی کړه کم جاهل او ناپوهه ا دوکشو د دخې په عبادت تخت شو دای یو سوال پیدا کیږي چې بني اسرایل ځانته مسلمانان وای او بیا د پیغمبر دا منسا علیہ السلام امتیان دي پیغمبر موجود دے غبا پی دین محنت کری د توحید محنت بیکری نو تا سنگا اقل کی رازی چه سخیط دی خوده اووی سخیط خوده بیل چاو دا خوده دی دا اصل خبر دادا چه دا یا اقیده چلی گی آده را دی پاگا اقیده دو کشی بیل ایت عقیده ده حلول وای حلول عقیده دا عقیده په دغه بنیاد باندې چینوزو بالله کلا الله را بولې زت په د خپل مخلوق کې حلول کوي حلول پی جنې نفوز ورنه نوترل نوزو بالله او دغه حلول عقیده د متصوفون غلط صوفیان وحدت الوجود و غیره وانه نوزو لکا دیوي ابن عربی چې ده کنا شيخ اکبر او کلا کلا کل خصوصه له حکم کې وې کلا کلا بندا پریازتون عبادتونو داسې حد ته ورسي چې الله رب شيو دا بندا رب شيو رب بندشي نو بیا دا چې عبادت کینو دا وخت کې دغه ناقاره پیران وې وې شریعت جدا شه د عبادت جدا شه ااو پیرسیب تا عبادت ماف شو و رسید د دقا دا حلول پا عقیده وی دقا رنگ بنی اسرائیلیم پا دی حلول عقیده دو ککڑل دا حلول پا عقیده چی نوز بی اللہ اللہ دلتا حلول کڑے دقا باتل عقیده وی با دقا پا صوفیو کم را گلے او بیا دوی عبادت شو روکو پا دا عقیده چی دیکی نوز بی حلول شوی نو دا دا دا متصویفا دا صوفیانو د عقیده دا دا یهودو سر مشابه ده یهودو د عقیده و چه نوزو بلالله حلول که دیو جنب پا تاریخ کې یه واقعت رشه اصلاسو بخیالی منصور او ریده لیم دیچه منصور حلاج پا خواه بناتونو او نظمونو شیرونو که بیلی کرد منصور پدار که پلان انا الحق والا دم دغه عقيديوالو دغه او دا منصور حلاج منصور ابن حسين حلاج انا حسين ابن منصور حلاج دم دغه صوفيو متصوفانو او د حلول عقيديوا نو د بیا د حلول د عقيدي په بنیاد به انا الحق چغه واله حق زم زکه یوغه مرتبه تر رسیدلې ملهو بنديو شینو زو بالله نو داغه وخت زمانه علما راغون غونچو چې پای کې فوزیل ابن عیاظم سچه لکو ده سره نو وې چې دا خفکاره د کفر کلمه ان الحق د صورت انبیاء کې راش ومنه هم یقول انی الہن څنګه دل فال دون الله کې څنګه فذالک نذیح جهنم سوچ په دې خلقو کې دا داوا کوي چې زه الہم نو سازه جهنم دینو پدغه بنیاد باندې وی دا پانسی کې نو sene ibn mansur وی پدغه پانسی شو په دی عقیده خو بیا ور به شي کسی شوی چې داغه د وینونو نه منل حق چې غوته دی دروغ دی داسي کسی خداو دغه سی صوفي انا الحق چې غوال د حلول باقی ده نو بني اسرایل هم د حلول باقی ده دې اسخی عبادت شروع کړ موسی علی السلام تلته دی چې واپس راغی اوته داسه کوي تفصيلي واقعو ستر رازي ناوي نور نه پوي ګو مو خاميان خلک یو خو دې سامري سے چالو کو نو توبو باسه نو به توبه مسته دا او دا تو وی طریقه امر ستر روانه تو به چويست نو الله توبه قبول کړه هغه شرک ورته معاش نو تاده درم نه مت عفا ان زم د ګنا معاف کېدل شرک کړه تو ویس تا الله والا گنا مافی نور د دی واقعي نور اطراف او جوانب با برازی بس دا خو صرف دا تور التمهيده موي چې د ریات په مقصد پوشه نور دا واقعيت به با بربر راځي التبه کمه هيصي پاتي وي پغه پا باندې باس ابرش ويز واعده هغه وخت واعده کړي و مونږه موسی موسی عليه السلام سرار 40 نه لیلتن د سلوي ختوش پو سلوي خښې دلته یا اصل کې ابتدا ان سوره اعراف کې برازي 142 آیات کې 6 دا د 150 شپوادا 30 وا یو 30 براشي سوره اعراف کې د 150 رج خو بیا لس وسره اضافه شو نو بیا سلوخ شیب ابا سوره اعراف کې تفسیری راش ویز وعاد ناغ وقت چه وعده اکرمونگ موسی موسی علیه سلام سراربعین علیلتن دسلوی اختشپو سمتخست ملعجل بیاونی و تاسو سخیل را سخیل را مونیو پسا پخود تو زکا اتخاذ افاری قلوبو ندیکن افاری قلوب چه دین دو مفول غواری نو مفول سانی به محضوب رو باسه ای اتخاذ ملعجل الهن دیاونیو تاسو سخیره په خدای توب منبادیه پزرتلو د موسی علی السلام نه موسی علی السلام کوی تور تلاړ نو تاسو سخیره په خدای توبونیو وانتم مظالمون او تاسو ظلم کوون کې وای په ځانونو باندې په شرک سره ظلم دلته د شرک علامه نه ځان باندې ظلم کو سمت تخصم العیشلا سخه په خدای توبونیو عبادت کوی عبادت یې څنګه د عبادت باره که معالم التنزیل و علاوی امام فررا اوه عبادت یه سنگو وی توفون ی توفون ده دیسخینه گیر چاپیره تواف کو ویرقسون حولهو یرقسون ستو ای رقص گڑای کولا دانس کو د عبادت تریخه وخن دو سمجھتا کنه واسه نیشتا نن سبام ډانس ته عبادت وای نو دا متصوفه غلط پیران غړیږي نه اګه دا چې عبادت وای قوالی کوي داوی دا, دا الله د عاشقانو چدینو طریقه قواله تا ثواب و غړا تا ثواب پنجاب کې دمو د ملک خدا طریقا چې دکاندار سر دکان ترازي یا گاډي والا گاړې سر سٹا ټه کنا نو تلاوه پکه دا سارو شروع کیګه کوم بهر وسوګانه بجانه غږی خوشورو په تلاوت کوي حنا شورو د دکان د ګاړی متا سوګورې سار وختي به ګاړی کېم تلاوت لګی دی او دکان کې مخ خبره کانه او پنجاب کې بلخ لو بالا پنجاب کې چې سار وختي وګورین او په ګاړی کې مم کوالی لګی دی او په دکان کې مم کوالی دی ادي ته ثواب وکړه دا ته ثواب په پنجاب کې خپل پادشاه سار وختي ټریکټر والا زمیدار غاډي والا دکان والا په قوارې شروع کړ تا ثواب نو دا دې غلطو پیرانو د دې دا اغنه ور کې راغله چې د قوارې ثواب درنګ غاډام ثواب غني غاډا زکه ثواب غني دا غلط پیران چې تاسو به کتلی چرته سیډیا نه میډیا نه نه دي کتلی دې پیران غړي هي او وای چې دا چې نه دا د الله تعالی او د الله په مینه مسخل کو کار دے دی وای په دې وی تاسو نه پوهیږي نو غ غړیږي ډانس کوي قوالیانی کوي او یو بل خبره د موسیقې نه دا د ایندوانو په مذہب کې د عبادتي سره په دې پوهیږي کنه انډیا کې موسیقي ولې ډیر مخکړه ادم ته د ریاسل وجه داده دا دا چې په ایندو ازم کې موسیقی غانې بجانې دا د مذهبي سلا هندوسار وختي مندر تځینوال ته غانې بجانې غاګي دا ثواب غني نو د قد اینبانو د یهودو طریقه په دی غلطو پیرانو کم دا موسیقي به کوي غړې کیه شاډو لوي چولي دې ته ثواب به ګورین غړې تاویګي پیرنا د قد یهودو طریقه دا نو د دې متصوفو د پیرانو دا طریقو د یهودو طریقې یو یو شیر نوی باده تی دو مالیم و تنزیل و علاوی کلوی دا دا چشتیان و طریقه دو سوک سوی و سوی ندغی سمت تخصم رایش منبادی حیوانتون زالیون داخل شرکو که خطوبه ویستن الله ور تا گنام ماف کرن داغی بیانوز دی آیات که که سم مافاؤنا مافی منگا مافیو کلان کمتاوستا منبادی ذالک پس دادی کار کولونا پس دادی شرک کولونا خستاس په توبه توبه استهوا دا توبه تفصیل را روانه ته بامهستون الله دا تہ معاف لا علم کوم دې دا پاره تشکرون چې شکر و باسې دا چا توبه چې قبول شي کنه نو دا نعمتي کنه شکر پېستل غواړي وایز آتاینه موسل کتاب سلوورم نعمت ایت تورات سلوورم نام احسان الله دا کو چې توراته دل درک دا نعمتي چې د ژوند تیرولو د پار الله تعالی قانون ورکی نو د ژوند تیرولو قانون د تورات په شکل کې ورکه دا نعمت ویز آتینا اغا ورکڑی تا و اذ اته موسی کتاب هغه وخت ورکه مونږ موسی عليه السلام ته کتابه کتاب تورات والفرقان دا والفرقان څه شی ده کتابنا مراد تورات نو والفرقان یا فرقان معجزات ورکه مونږ موسی عليه السلام ته کتاب والفرقان او فرق که اون که معجزات فرق با ده کتاب او فرقان منز که ده رایش او یا دا واو تفسیری ده پده وونو که او واو ده تفسیر ده پارم رایش پایی با مخی چرطه باس کو نو تفسیر واوی تفسیری دا غم مخی تفسیر کهی پا مانه ده ینی و ینی ینی نو فرقان و کتاب یاو شایشو اغه تورات یادای چې تورات کتاب میں ورکړو چې اغه فرقانو فرقون کو نہ معنا بداسو کړه او وی تفسیریش وا تینا موسی کتاب او ورکړو موسی عليه السلام ته کتاب تورات والفرقان یعنی اغه فرقکون کی کتاب لعلکم دیدا پار تهتدون چې تاسو لارو مو په ہدایت شه تورات دیدا پارو چې بنی اسرائیل ہدایت حاصل رست و صورت بنی اسرائیل راشي رج دویم آیات کی چھ موسیٰ علیہ السلام لما تورات کتاب برکڑو واجعلناو حدل بنی اسرائیل ادو بنی اسرائیلو دا پارا ہدایتو نخپل زمانی ویز قال موسیٰ لقومی یا قومینکم ظلمت منفسکم دا پینزم نعمت لگ درس بدا چھو اس تیزو خوا لگ روانو بے کم زیچین شا اللہ ضرورت خبری وایو پینزم نعمت آفان القتل پتاسو بانده قتل لازم شو اللہ دتا قتل مافک دا واقع تقریبا نیو دا خنعمتون پا جدا جدا نعمتون سر زکر التوی گناہ ته دتا مافک دا شر توبہ میں قبولک نو دا دے چې قتل میں در تا مافک آفان القتل قتل سنگا مافک دوی چې شر کوکو او موسیٰ علیہ السلام واپس راغې تبصیل بے صورت آراف کی رایش ناغه ورتوی چې دام شکر د دا الله باندې غانو هغه ډېر اورټل وې سورن اراف کې وراځي ندوی موسی علی السلام مو خاميان خلق مو په دې خبرو سره پويغو فوټال تلاړې او دی پیر بزرگ شیخ بزر شیخ سامري دوککړون یره دا خدای دی کې حلول کړې مو هوې بس دا بخکاری مو پوي نوش زمون دې توبې نو توبه, توبه و استا نلای توبه قبلوم خدایي په دین او شریعت کې د توبه قبلې دو د شرک نه دوه خبرې یو په خله توبه استل او دیم عملی خپل ځان قتل ته پیش کول دسی زمو په دین کې د دې مثالونه شته بعضه سزاګانی جرمونه داشیری چې هغه د قولی توبه سره سره فعلیم سره کار لکه یو سړی قتل بل یو وجه نو د دې توبین طریقه سلا دوه خبري دي کنه یو به د صدق دل نه تو یو دویم به قصاص ور کوي کنه دغه سه نو د شرک نه د مافیده طریقه ودا وی چې یو به په خلیه او دویم بس کوي ځان به قتل ته پیش کوي قتل ته قتل ته پیش کول سنگو. قتل ته پیش کول به دي طریقه دا چا چه شرک کده ده نو دغا شرکون کې ده یا وڈاگو میدان تا روزی چا چه شرک کده اغا خلق تولو خونو کده بازو کده او اغوی دی توری مره روال یا باز تورا دی وخینو یا بلدی وجنی او یا دا طریقه وا چه چا چه شرک هغه ده اغا دی روزی قتل ته دی زن تا یاری او دا کم چه رشت داران دی کنن چې شرکی نی کده اینی تور راوالی ورڅړې خپل شدار پدې سر وو قتللیک لکه عمر زیلان هو چې نبی السلام له مشوره ور کړې و دا, دا بدر د قیدان مبارکی چې بس قیدان سرسچل کو نبی السلام مشوره غسه نو عمر زیلان هو مشوره دا ور کړې و چې زماره شدار مال راکا تخپلواله د ابوبکر غو وکړتا والا کو پخپل و دې سر وو نن دغه شي یا بنی اسرائیل ته داسي ویلشیو چې دا کم واحدین دي د دې راپاسیو دا چې شرک دې نه سره و او یا ټول دې او طرف تا ور غنشیو توري دې را واری او بل دې وینو دې دې تم تیارش وی بهس دا خو د اخرت د جهنم د عذاب نه دا خدا دل ته بقتل ته تیار هو چې اخرت کې مابش د شرک نه د ګنا نه بزی و د وچون کې په اخلاص تیار شې و دي تروتل سک آسان و شوي یا نه و جله شوي الله معفره زب اسمع په اخلاص نو قتل ورته معف شو ورنه په کار خدا وا چې د دغه قانون مطابق ټول و جله شوي الله معف قتلونه شو ټول بالکل یا قتلونه شو چې بالکل یا ټول و جله د عفا ان القتل معفي د قتل ویس قال موسی وا وخچی و موسی علیہ السلام له قوم خپل قوم تا یا قومه زما قومه انکم بشکرتو چی ظلمتم ظلمم کړی انفسکم خپل ځانونو به تخازکم لایجل پنی ول استاد سوز خیلره په خدای توب خیم په خدای توب نیوله دام ظلم کړی ده دې شرک په ذریعہ نو فتوبو توبو واسه الی خپل پیدا کوون بارې چې شکل ورګی او پیدا کول کوي با با ابار کوم خپل پیدا کوونږېته او د توې طرری قسه ده د خولی تووب سره عملی طرری دا ده چې فختانو فسه کومجه خپل ځانونه خپل انونه ووج یعنی خپل ځونه قتل ته پیش کوې او یا فختان ف کومجه خپل مګری مګری چا چې ش کړي دا به شرک دی راپاسی و شرکوالا دی وجد زالکم دارن که دل خیرو لکم بہتر دی ساو دا پاراین دا باریکم پیدا کون کی ساسو نبس دا بس ساو دا پارا فائدائی دا آخرت د شرک د ګنا و بچ او جہنم بس بی تیار شو چی روو تل قصد و دری یا کم زیاد و جلیشیوی آنا سبحانه ربانی وکړه نو فتاب علیکم مهربانی وکړه پتاسو مهربانی وکړه سما دا قتل وتا معاف شو اے نو बेशक الله هو توباب الرحیم هغه توبه قبل انکه محروبان دی اسانتیه پرالا مهربانی وکړه او قتل وتا معاف جو ګره پینزم انعام مو وې سره عفا عن القتل قتل معاف شوه وبالخوارش ہے تفسیرونو وګوره تفسیرونو کې دا لیکلي دي چې په دې قتل کې اویا زر بني اسرایل و جریش سونه اویا زر یوازې دلته اویا زر دلته اویا زر کسان و جریش بیا یو تعاون بيماري راغله وا مرز اویا زر هاله تو و جریش پلان کې مو قرانه اویا زر و جریش په پلان کې ذکرانه اویا زر و جریش اسرائیلی, اسرائیلی, کی تفسیری افسانے، تفسیری افسانے، اسرائیلی روایت تفسیرو کی تفاسیرو کې اسرائیلی روایت ډېر زیات عربای کوم پدې باندې کتابو نه لیکل شوی اردو کې کتاب د پنجابی عالم دا غین را جمع کړی تفسیری افسانه تفسیری افسانه تفسیرو کې افسانی افساني يهودو و اسرائیلی روایت را جمع کړي دي بس خلکوي نو پاره اسرائیلي روایتو کې دا خبریم مدي چاویا زرا دلته مړو شو اویا زرا دلته مړو شو اویا زرا دلته مړو شو نو بزمونګه تفسیروالو موليان عمران اقل کوي په پټو سترګو شې خپل قران مولا وایي چې اخر دا بنی اسرائیل ماشې ميګي دي کسري چاویا ویا زرا یو زبل زمري او ختمي کینہ حالانکه تاسو د موسی عليه السلام شجرې نه سب چوبوره کنا نو د یاقوب او د اسحاق علی السلام نه تر موسا علی السلامه پورې یوسف پښته موسی علی السلام, السلام د پلار نوم دی عمران د عمران د پلار نوم دی یسحر د یسحر د پلار نوم دی او د قاهص د پلار نوم دی لاوی او د لاوی د پلار نوم دی یاقوب او دا یاقوب د پلار نوم دی اسحاق علی السلام نو غره سو پښته شو د اسحاق علی السلام زوی دی یاقوب علی السلام د یاقوب علی السلام زوی دی لاوی د لاوی زوی هغه قاهص دا غزوې یسهر دا غزوې امران دا غزوې موسی علی السلام سوشو وو وو پښته ناسی سو جو که چی وو پشتا که با یو خاندان سمر غٹی خیل ام نه دا به دوم چې چی او یا زرابت علت عمری او یا زرابت علت او یا زرابت یو زر زر ختمی کی بنا پو وہ پشتا که با سو ندیر شی او دا یعقوب علیہ السلام زامن سو طول دولس کنا نزد دی دولس و زامن دیاری یو دولس بچی شي دس حساب کوا داری یو یو پد یو پدریه زیات کا نو په وبشته کې وسونه خلک شي دا ټول ټول په زرګونو خلک نه دی بني اسرای او واقعاتو کې دا زیاویا زराल تمړه او یا زराल تمړه او یا زرا د ماش ماش د ایسرائیلي روایت دا دوی مشوره کړې ده د يهودو پدیرامي ته پوي چې دا ولی دوی ویلته یا زره مړ شو دلته د دېدا طریقه را بيزان غټ شو کوي چې مونږ او دا قتل التملوش دلتملوش ولتملوش دا خپل مظلومیت خی دنیا تا دا باور ورکئی چې مونږ باندې ډیر لې ظلمونه شې او دا ولي وئی دا د دې د پاروي چې زمونږ دا حق ته چوس په خلکو کو بدل وای نه نشي دنیا کې کومور لګولای غنۍ يهودو په ټوله دنیا نو دی وای دا مونږ خپل بدلل مونږ سر ظلمونه شې او نن سبا یو مسله چلیږي ک خبرې هولو کاسٹ هولو کاسٹ خود پوئی او خود آئے پاک چی بخلکی اس ننیه خبار دنیا کم زیتا دا یو غٹا مسلا دا یهودو هولو کاسٹ ورته وئی اگر ما شیخ بوئی کابلگرام شیخ رحم اللہ ابو جنتیاں نیه نه نزان نخبر آوئی نا دا تاریخ نو د دا حالات حاضرنو دین سخید مد بسڑیو کی په دنیاي نظرني په دنیا باندې نظر, با با نظر ساتي چې دا خلک سو سې دنیا کې دیو سنې دی. ضروري ده دیوچين علامه شامليكي خپل مقدمه کې د علامه شامي په شامي مقدمه کې لیکي دا دغه کې شامي مقدمه کې او دا بل کتاب ده شرع عقود و رسم المفتی کمچې مفتیان تخصص کوي نوغه کتاب پڑھاوي کې بیا په تخصص کې نه پای کې ملي کړی جااهلو من جاهله به اخل زمانیای هغه سړی جاهل دی چې د خپل زمانې د حالاتو نه خبر عالم له خو بیا ډیره په کار د او داله چې هغه به د ملکوو د دنیا د حالاتو با هرر وخت نظر ساتي دڅ شروعورديدونیت دی ژه د داما محمد رحم الله بارک کې را ځي روزانه بازار تهته او دو دوکاندارانو سره به کې د د ਰੇټونا د لیندن طریقې کار وې معلومو چې دا څنګه دنیا کې لیندان شروع و دي ځکه خپلو فتویرات لیکنه دا ماامله حال او جواب خو نه ورکول شي چې دا بار مااملاتو نه خبري نو برحال هولوکاست څه شي ده د نن صبا د يهودو عالمی یو غټه داو ده د یو څو مسلې دینن صبا زمونږ یو ډاکټر سره خبره کولا هغه ډاکټر دی پی ډاکټر او خپل افاره عالمم یو خدای شي ډاکټراني دي پی ایچ ڈی ډاکټرانو کې چې صرف ډاکټري کړی سدا شي چې علم نه بیا ډاکټري کړی نه غویا حق لک سړی نو عالمم ده او ور سره بیا پی ایچ ڈی ډاکټرانو نه خبره کولا چې مالا انټر لا اسلام آباد تا اسلامي کینونیورسيټي چې دا بنولا کوایمین انټرنیشنل الت انټرویوانو له علما راځي نو علما فارغ شو درای شي نو زو سره انټرویو کیته تاسو کوم نو دا معلومات ته کوم چې دا تاسو کوم نن ثواب د عالم اسلام سم مسائل لږړړ نو اغه جواب به سرنی او یې ورته پته وي وسخفشم خو کله اختلافی مزری ته تا تاسو کوم نو یاره او سره پخپل مسله کو پخپله مسله را ته دون دلال انبار جوړی اما چې ټیک د داغه میز دا نن سبا سباد عالم اسلام مسائل دا دا تاسو پته نشته او په کاري عالمو دایله چې خو د عالم اسلام مسائل کم کم اس کوم دا پته نن سباد عالم اسلام سمسېلې درپیش د يهودو سره سري دي دا عالمي هغه سره سري نن دا مسلمان ته پته نشته نو سونه له افسوس خبره په هغه غټو مسائلو کې یو ګلوبلایزېشن دې اټه مسله د نن سبا اټه مسله پدې باندې نن سواب پی ایچ ڈی یانې کی په یوناورستو کې نو داrng یو غټه مسله دا دادا چې د يهودو داوړه هولوکاست هولوکاست ساتوي او وي مونږ په دوسری جنگي ازیم کې ډېر زیات و جلی په لکونو و جلی شو د داوړه او جلی شو او دوی عالمی ستابانه یو ده او مخ کې سموده کې کتابو او عبارتو کې قتليو نو د ایران صدر چې دی کنه ناغه ول د منازره چیلنج ورکړیو چې زتا اوسر په دې منازره کوم خپلم پلیتیک شيګاندی خاصی خبره مې کوله چې ورته چیلنج ورکړیو او ورته چې هولوکاست باندې د سره ز مونازره کوم چې تاسو سونه وېجلی شي دروغ وای د دیولې وې تعدد لپاره یو خپل مظلومیت ثابته وي چې د دنیا کې مو حق لرو چې په کم ملک عملکه او وجنو د چا مال دولت خپلولی مو مظلومي خبره آسانداره بنیادی نو ګوردا غ زمانه ندیره ګیری دا, دا خبره کوي او یا زرل تمړي شو او یا زرل تمړي شو, یا, زرال شو. نو یا ساته تفاصیرو کې چې راشي کنه د اسرایلی خبره همدوم مليان هم خیال نه کوي بس رانه خل کوي او الکه یا زرل تمړي شو یا زرل تمړي له خبر دویم دلتم کوي دو نو وجلی شو نو زارانو بیا الله توبه قبول کړه نو تاسو صدا تاسو کوم چې یا زار نو بیا افان القتل سمانه لري بیا قتل معف کیدل سمانه لري انعام شو اخو بی او په قوت او د دې انعام نوم سره افا عن القتل قتل معف کیدل نو قتل معف کیدل صورت داله چې دین دی وجلی شي او دوه طریقې که سی وجلی شي بیا سمخ او دغه ته اشاره تفسیر کبیر کړی اغم دغه وای تفسیر کبیر والا اوم دغه خبره تقریبا کړه دغه د عبارت ته اغه دا وای چې ان الله تعالی لم امرهم بالقتل الله چې ورته کړه د قتلهم حکم وک نو رفع ذلک الامر عنهم قبل فنائهم بالکلیه الله بالکلیه ختمه دون مخکې دا لری ک بالکلیه دون مخکې ته دا حکم لری نو ایت تلک نعمت فی حق اولای نو دا نعمت شول دی په حق کې چې قتل ټول نشوکان دامه ان چې بیا زرمړی شو دوه مړی شو نو فقط الانفسکم ذلکم خیرلکم ان دباریکم فتاب علیکم پس الله مې ربانیو کړه پتاسو قتل تمام انه بشک الله هو توب ورہیما غا توبه قبل مونږ کې مې ربان نه وایس قلتم یا موسی لنو حتا نر الله جهرتن شپګم نعمت باس بدل الموت دمرګ نه بعد دبره جمدون دا یو نعمت دیو به بدبي بی کړوا دا غا بدب بدو چې نه پی بتوره سزا مرګ راغې عقوبتن مرګ عقوبتن بیا د موسی علی السلام په دوه الله پاک بیا جم دی کړل دا څه و د کوی تور تلی موسی علی السلام سره سمشارانی التدوی نکنا دا الله دې مونږ ته زانو خي مونږ ته الله زانو خي دا خبره ده بدبېوا بی او په انکار کار بناوه ش نو د بیا د بیاو د ان کار د وجهه تبسییل به صورتې رااف کې را شي 15 من یاد سا اوځ یا کله کله بیر ځکن راړم چې درس روانشي 15 آیات یاد سا ته بیا تبسیلی راشي مسورف ځ چې کله یایم زن سره په د غځې لی بس سباله چې بیا درس کونو ساسو بکاري او چې تا سرزانانه درس کو نو بیا به سر وختي که نه نغې درس کې بیا راړه انشاءالله او دا غس دوور ده نو د بهته بس به غای کې باید کې طرریقه د لیکلو او د خبره خبرې کاپ ک لیکه لنډه خبره په د باید دا باید دی د لکه تاید شنو چې تید راغ چې کمم یاد د لنندهه غ ک به سره لاند وړ چې راړی بیا بس دغ ستا تفسییر نو دوی بیا وکړه موسا علیہ السلام ته وی مونږ به علي یقین وشي چې الله ویني په دې خپل وس دا د بيدابې سوال او په دی کې انکارو د دیوジナ بس غزې کې پی جبريل امین چغواله او ټول سړم پرې واتل منل شو بیا موسی علیہ السلام دعا کړې دا غم سورته اعراف کې راځي الله د بني اسرائيلو بس جواب ورکون دا خو مګا ټاک خلک راوستي او یا کسو سرداران چلاړشم بني اسرائيل وای چې خاصه موږ شراندې ملک لپاره دی باندې بوتل نو یلا دې زمدی کېسه و هم زمدی کې د موسی عليه السلام په دعا د بارې زمدی شو نو ګورا دا نعمت نه شه د مرنه با دنیا کې بیا ژوند ورکی دا نعمت نو دا غو نعمت یې څنګه ذکر کړي مغا وایس قلتمغا وخت تاسو یا موسی موسی عليه السلام له نو منا هرګیز یقین نه کوله کپتا یقین نه کوستا په خله چې را سره خبرې کړي حتا تر دے پورے نار اللہ چووینو والا جہراتن خکارا اللہ خکارب داگا پڑا گووینو اللہ دی منتزانو نو فخذت کومو سائقتو پسونی و, و تاسل رچیو تندر وان تم تاسو و تاسورت قتل سم مطلب دوي چیکره دا بی دا خبر او کڑنو بس تندرونی وا تندر د جبریلی امین आवाज بار خطرناک आवाज د دی زونا هاڈ فیل شو بس زودن او چهو دل او تاسو ورده قتل سمانا یاو یاو برا پریوتاو بلبلی دا ویبیو زمانم برده دا دیر سخکاری کنه چه نمبری وان تم تنظرون قتلم ورده بای دلتا یاو سوال پیدا کی چه موسیٰ علیہ السلام خونده اسی او مطالبه کرده دا ابا رستو راشی صورت عراف که باو راشی ایکسو غالبان تریالی سایات ته چمو صالح السلامم الله پاک ته ویلو والله تماتزان وخای زه ته وینم الله پاک ورته لنترانی ولکن انظر الالجبل ان استقر مكانو فسوف تران دی غرتو ګوره کده وسولر له مولی ته بموریدې شه زکه چې دنیا کې زنه لیدل کېږي او دا قیده قیدره دا علی سنت والجماعه چې دنیا کې الله نه لیدل کېږي خو اخرت کې به دیدار کیږي معتزله ت منکر دي وې دیدار نشي داغه باطل عقیده نه لسند الجمازه موږ عقیده ده چې الله قیامت کې لري د لیکیږي جنت کې خو دنیا کې لريلني کی الله تدرکو ورابصار وویو درکو راقسا دا د دنیا باره کړه متظله دا یاد د اخرت باره کموي اموویغه دا احادیثونه ثابت احادیث پښتنه نو دوی موسی علی السلام هم دا مطالبه کړي و نو سوال لري چې موسی علی السلام مطالبه کین نو یو دی الله را تزانو خو نو نو فرق دائی دا غاب مطالبه دا اللہ دلیدلو د محبت پا بنیادوا د دوی د مطالبه دا اینکار پا بنیادوا ذکر دوی اینکار و شک کوا لن نو لکه حتی نراللہ جاہد فا خزد کم اصائی قطوانتم تنظرون اونی و تاسو لر تندر او تاسو ور تکتل خو بیا موسیٰ علیہ السلام دوا اکڑا نو سم باسنا کم بیا مجم دیکڑی تاسو پا دوا دا موسیٰ علیہ السلام دا دا معجزه شو نو الله جمدیکړې من بعده موت کوم پس دا مارګ تاسو نه د مرنه بعد الله تعالی سو جمدیکړې دا مرګ یاد ات ساته دا, دا مرګ معجل نه ده بلکې دا مرګ مرګ شو کنه دا عقوبتن زکه معجل مرګ مقرر نه اته اچرا بیا مخکې رستوکی په نن کې دا مر اصل کې معجل نو بلکې دا مر عقوبتن د سزا په تور نو ځکه دواره د پیغمبر په دعا باندې جمدي شو ثم باسنہ کوم بیا مونږ جمدی کړه تاسو په دواد موسی علی السلام مې باندې موتې کوم پس د مر څخه سنا لعلکم دیدا پار تشکرون چې شکر و باس ہے دا نعمت ته چې دواره دله دنیا کې بیا جمدی کی. او بیا در لا مقدري کې دasiusum کنا خلقله ځاسې واقعیت وشي یو سړی دا چې هتو رشي کنه چې بس ختمي خلقي مرشه الله ولا بیا ژوندې و کتابه زوباره جوړې نه یو کسم نو دامیو نه متی الله مقور کيا غ سختی وي او بیا وته مقملويش دا سو انعام اچ شپه اوم وزلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوه دیووم نعمت اوم نعمت ته تزلیل الغمام و انزال المن و السلوه دو ومن احمد پو بنیس رویل تزلیل الغمام اللہ در ماندی وریز راوستا و انزال المن و السلوه آترون جبین و مرزاری نده خوراک ده پارا پیداگ دو ومن احمد ومن احمد د سوش چی دیکلہ دا سمندر نا غرابار نو سحرا دا دا میدانی تیش چی ورتوی. دا د دی بحر احمر بحر القلزم نشه د وشا خو نه تری د ماده خلیجی خلیج سویز او خلیج عقبا دا سه شکل ما تویل و دا کو ته یاد ساته نو د دې منس کې دا زې چریدا خلیله سهرا دا, دا, دا سهرائی سحرا تور سینا چ ودو دا سهرا دا بیرو لویه داشرا دا, دا ميدانې تیم ودو دا سهراونو سهرا کی د زندګي ضرورت پوره نو اوسم سهراګانو د ضرورت پورهي وبنی خوراګنی سکاګنی شال میدان سمندر ورسرو خو سمندر په غاړه خودینه دي ناس کنه دی سمندر غاړه نه بیا داسې تری دی مخکې ناخوا چې تری دی وبوم کمېره نو به غوستوینه لاولا چشمر روانه کړه او د خوراک سکا کې تنظیم ولاله دا کو چمن نو سلوې ور ور کړل خودی کوچو کې مهاجرو کړه مهاجر نو هجرت کړه نو مهاجر سره چې هجرت کوي خود وخت په دولا سره راځي کنه او هنګانی حالات دي ځان سره بسترې او کټونه او خیمه می می ندی روړی تشلاس راغلی مهاجر وبتق ترغلی غریبانانو ته تکلیفو نو د دې کله د میدان ترال دل تنو خیمه شتا د سرد سوري زاء نده خوراک سکا کې انتظام شته نو د نوور نده بچاو د پار په دقه شه ډاگ میدان غریبانان پراتو نو د نوور د بچاو د پار الله دا سیوکل چې سپینوریزه پیر اوست غمام سپینوریزه ته وي یو صحابی کنا صحاب اغا داغا دا باران وریه زیتو وی او غمام سپین وریه زیتو وی سپین وریه سپی جنې کلا کلا دروازه رلانې وا سپین وریه زراشی باران نگی خودینور تمخې تاشینو تیارم نه جوړای خدانور غته پش کم کی خیال به کلا کلا کل. دې تا غمام وی نو دا فائدہ وا چې هغه سپین وریه زرا غلې وا نو دنور غته پش بپدی با بانې نه لگے نور نتنگول او د شپې فائدہ پکې دا وا چه دا شپی با اریاز بانو پا دی بانه که کل با یخنی نو دا یخنه په موسم کې دا شپی چکل اریازی ناغش پا گرم این اریاز نو دا فائده او د خوراک کاد دا پارا ترونجبین او مرزان ورالله پیدا کده اغیر ورل ترونجبین او مرزان مرز خو پیجنه بټیر پیجنه کن مارغده او من نا ترونجبین ترنجبین ستوی ترنجبین بس دیشتوی کنه چه دا یو طاقت ور د خو، خوراک خوک شیره او د پشم کې او فلسطین کې دا ونې نه دی د خونه ونې خونه د خونه پدې وونو کې د چیڑپه شکل کې کتا سو دی منکی چیڑ پی جنین کنن پی جن دا دا دی خورمانای وغیره دا ونن دا سی او بشان روزی چیڑی کتا قطور شی خدا چیڑ و آغا تورنجبین خوگی آغا ملکی کی ندوی تا اللہ دا وارکڑا دا دا سوا چه دا مرازان چرگان شو او دا تورنجبین دا بس سویٹ دیشو کنن الوا پځې به بس بسې خوळा ها دا ول الله ورکره خود دل ته نعمت څنګه ده نعمت دا ده چې په سهارا کې وته ملو شو سهارا کې داني وری دا بغیر اسبابو پیدا شو بغیر اسباب مرز اغذی کې چې کمزې کې داني غنم کې ګنا دغه غنم په دې روز کې دا کلو واره خلک زمینداران بیا د مرغو وغيرها ښکار کړی هغه دا دا داني لره د سېهرا کې غنم چرته وو والا بغیر غنو پیدا کړ دقه کمال دا موجزه و د موسی عليه السلام او نعمت او تورنجبین کېدل د شوم پونو کې نو سېهرا کې وني چرته وي سېهرا کې وني دشتي دیو چې د سر پاسې ده نو د سېهرا په دې بوټو موټو وړو وړو ګټي پاره په پاڼو باندې پرخه پښګن پراته دا, پا پا دا تورنجبین او مړزان به ابا بس جمدی گر زیدل بازی خلق وی دا با وی سرک... سرکڑی راتلل دا, دا سرکڑی زکن راتلل دا سرکڑی دو چر تا نجوڑ کرد دا سل کې بخاری شریف کی کتاب و کې او دار مفسیرینم دا من و سلوه تفسیر چکی نا دا وی سمانه تویر سمانه دا تویر سمانه سمانه دارابې پځبکی دي مړاستوي بټېر دی نچرتا مولې سه پوېشه نه ده نو سمانه دا سمین لفظ ناغسته دې سرکړې شوی اوې جوړې بس سرکړې واته راتلاله کاله شه نه دا سمانه سرکړې نه سمانه ما نه بټه مارغو دا بجم دیو جمدی بغیر دېدل نو بٹیر او مارغه وغیرہ خود دانی نه راضی دل ته دان نه وا په دې سیرا کې وبد ګرځېدل دی برانیول او بیا په خول خاصان زکه سیرا کې خشاک ډیرو راتولای نه بس او جمدي به نو دغه مرزان دا الله بغیر ازباب بلور کړي دا نعمت وزل لنا او سوره حکم علیکم پتہ سبحانه الغمامہ دا غناره اوریاځه د سپین اناره وریاځي ناره وریاځو سپینه ځکه چې تیاره جوړنې کې صرف دنورت پسکم وانزل علیکم المن نوزل سلوا انزلنا انزال نازلو لته وي نو دې لبزی معنی تاول ګورې وانزلنا علیکم المن نوزل سلوا نازل کړه مونږ پتا سبانه ترونځې ویناو ماړه ځان خو نازلول نو ما خوې کنه چې برنه نه راتل دلته انزال په معنی د خلقو پیدا کول لکه انزال په معنا د خلق راضي نو معنا دا کوي وانزلنا الیکم الملن و پیدا کړم ستا ستا پرته ترون جبینو ملزان په دې سره کې بغیر ازبابو پیدا کول خو بیا ورته حکموش قلوا من تويبات مارزقناکم قلوا خره من تو ایباته پاک حلال ماغه رزقنا کوم چې موږ دلته درکړی دی دوتو حکم دلته وګوره کلو حکم دی کنه امر امر دی کلو امر دی کنه دا یو قاعده یاد ساته زموږ حضرت سوي مولانا حسین رحم الله کله چې په قران پاک کې امر راش ابتداء امر راش لقدیزه کې ګوره کلو مخ کې وقفته او کلو را لې نو دا ځای کې با قلنا مقدری قلنا قلنا لهم کلوا قلنا لهم من وتوي چکو لمن توی باتیں خریدا پاک او حلال او ما را رزقنا کوم چې موږ دلته کړی دی دا وتہ کو دا حلال او پاک دی د من او صلوات ایسوي توی بات توی یو حلالي او دویمسی توی دی دا حلال او د پاکه مرتبه د تویه و دا, دا تو دیو جن حدیث کی رازی نبی علیہ صلوات و سلام فرمایي چې زما او الله غنیمت حلال او طیب مال ورکلې ده حلال و طویب غنیمت حلال او طیب مال زکا چې پای کې ده انسان عمل دخل نشته نو دارنګ چون کې د الله بري ورکول ور کول د کړلا غټلا رېبل نه بلکې الله ورکو انشاء الله طرف نه بري راس نه پای کې شوبم د حرمت ني طیب زکه دي د طیب بر رضا الله تر انسان چې کړه کاری او غټی کنا شوبو بکرا شي کنا یو سړی ډیرم حرام نزان ساتي کله کل کله پکې هغه کې کراهیت او شبه راځي الله وی د طیب دی طیب د الله تر مبر رضا نه یو خو تم دوي د افره د الله نعمت یو خبر ورته بل کړي دا هغه دلته قران کې نشته خدا حدیث نه معلومه یو دا د خره حدیث کې راځي جو ارتیدا ویلو چی ذخیره کویم ما سبال ایمیگد نو اصل لا سی د عبارت دا حدیث پر اوسرا کلو ولا تدخرو کلو ولا تدخرو خریخ ذخیره کویم ما یہود بنی اسرائیل ہرسنا خلق او چ مڑان و غیر وری دل نہ وی الکہ سباب اس کو نو چ یو پکاریدن دو بین ویل سبال مگم کول پکارید یهودیر هیڅ ناس قوم دنیا کې د ټولو نه حریص لالچی قوم بنیس یهودی اوسم نه نو نه د ټولي دنیا مال دولت د دې پلاس کړي داهر سدا غزمانه او رسو برשי یوې ژوند ډیر خوښته دې مال دولت ډیر خوښته ادمان د دولت د خوخي نه خې دادا چې خپل دین په تباہ کوه مال راجا پک تحریفونو په تورات نو هرسنا کړي نو تغه وخت دګه دا هر څو په خوي کې نو دوی دا سبا غم کاو الله ورته ذخیراندوزی م کوي سبا بیا الله شتا دوی دا حکمونه نه نو دوی دا مرزان بډیرونی ول سبې اوسو خوړه سبې سبا لپاره الله ورته م کوي مونږ شه ابس دنه سمېدل الله ول اسخا کړل کله دوی خبرو نه منل نه چويخه به ودا شپې سرار به چې وور مړزانانو کې به چینجی شو وو چې دوی بس داسې زړی شو چین په وختې سړی وي نو مزل کې نه چینجی بهې شو د وج نه ه کې را ځي نو بیا اسلام فرم لوله خارو بنی اسرائیل لم یاحم که بنی اسرائلو دغ وه د مړزانو زهخیران د او نه کوو نو زمون د وې به هم نهخره را به دی دغ فرجونو به دغهې چل دی او ذخیراندوزی وکړنو واخکه چې چنجې شوروشو غینې نبا کې دا د دې لري هرڅه واجب نو دا وت ویلی شی دوه هغه حکومتونه منمن نو بس الله په بانکل د غی ذکر کوي و ماز ولمونا ورکین کان ان فسوم یظلمون و ماز ظلم زیاتیتم و نقصانتم و وَمَا ظُلَمُونَ دی ترجمه تلوک سوچ کروه دا ترجمه کرا خلق غلطو کی ظلمو <تصفح> کی فائل دعواو ده او دانا مفول ده وَمَا ظُلَمُونَ او دی ظلم نو کرد پمون دی ظلم نو کرد پمون, پمون اللہ فرمائی وَلَاكِنْ کَانُو لَيْكِنْ دِيو انفسم پاقبلو زانونو بانی ازرمون ظلم کون کی یا ظلم پا معنی دا نقصانو وَمَا ظُلَمُون او دوی نقصان نو کڑے زمون ولیکن لیکن قانون دی انفسو میظلمون د خپل ځان نقصان کوونګي سم مطلب مطلب ادا دے شاید به چیز زیات ماڑزان نیول او سبا د پاره خستل کنا نه لاوی زما پ مڑزانو کی کم نه راته دمال نقصان نه را کوزان لور ک چ بن کړه پزان ښه کړه د مطلب نه الله پہ د سزا پ تور و تسخا کړه لو بن شې بس دی هرڅو راځي دیچی پکی چینجی منجوری دلکانا دی دل بس مولا چرتا سبزی پکار دا و چرتا مولا پیاس پکار دی اوگا پکار دا دیگا واقعی غستی د رایش دووه انامات بیانش اتم نعمت رستو پا آیت نمبر ساٹھ کے برایجی ویز استاس قامو سارے قومی و بے غستی بینو اللہ والا ورکڑی اگا اتم نعمت الترازی دا دلت ویز خلند خروحازی القریا دا اغا دوا عذابونو که لنبه عذاب ده نقمتونو گنا ماوی اتا او دوا نقمتونو نقمت عذاب پا اغا دوا نقمتونو که دا نقمت پا دوا آیاتونو که اٹا و نون سٹ دا نقمت سو عذاب نزول العذاب بسبب تبدیل القول اللہ په عذاب راولیگه زکه دوی قول بدل کړې قول بدل کړ قول بدل کنده ورله الله سزا ورکړو عذاب پیراوس واقع دا و <تصفح> بني اسرائيل څ سر ډېرې زمانې پوری پدې میدان کې میدان یې ټیک رسوبه مائده کراشي چې موسی عليه السلام ورته جهاد وکړ او وی جهاد تپانځي اپتدائی طور نوسیٰ علیہ السلام یا دولس مشارانو لگل زلال شای دا داغی قوم معلوماتو کې بنی اسریل تا اسطما مخکی ملیو چې دا دوی اصل وطن او کلی بیت المخدسته شام فلسطین علاقہ دوی بیادا یوسف علیہ السلام پا دور کې تری دی مصر ته علت آباد شوی نو چې کله دوی د دی سمندر نوار دل نو دوی تا خدا و حجرتو که نو داسې دا سمخ کتلل خیالې دا چې واپس په شام او فلسطیني علاقې ته لاړ شو. خو خپل په فرعون راغل او په سمندر زړه وړېدل د الله په حکم او میدان کې پراته. نو موسی عليه السلام ته الله یې زوج خو فرعون نه خلاصې جهاد پکارل. هغه د پلار نېک کلي وطن هم کافرو ني ولې ده. د د بنی اسرائیل آیت دی جواب ارا دا د دې ترګوران کافرو ايته ده ملک ني ولې. بیت المقدس و غیره. موسی عليه السلام ته حکم شو جهاد وکړي. موسی عليه السلام س ابتدایی معلوماتو دپار یو دولس کسانو لګل سرداران تا لړ شه دای ابتدایی حالات معلوم شه دای مطابق منصوب بندیو کو جهاد ورته وی چلړ شه نو دادا چې قوم ته ورینه وای چې ارسي پټ به ما دا وای اي چلړ نه یې سیوا د دونه ابا کیو جوړ وای چړال او هو ای سر بسوک جنگو کی. منظم فوجی ده ده و دا سیمه منظم فوج له واسطه دا هادو داله دغه دا دا مخ ماجر خلک ته شلاس یزر جنگی بس قوم ته وی پام کا وی د موسی موجی ای بس قوم پشاش موسی علی السلام اخر بیا الله ته فریاد کړه چې الله کزمو پرور کی مو هر نه سلام نو خو مو خو تیار خو قوم خنه مانی موسی علی السلام ته الله بس پدوه ک سنی کی jihad د پار جماعت پکاري پا جماعت د نشاطه شو نو قوم وزری و خوله بل سورۃ مائده کې برابر شي موسی علیہ السلام غریب بدغه حسرت حسرت میدان تی کې وفات شي وي jihad نه نشي بیا یو بل پیغمبر دی چې د موسی علیہ السلام سره سفر هم شوه دی یوشا بن نون علی السلام سورۃ کهف کې برابر شي و نا یوشا علیہ السلام بیا پیغمبر شوه دی نا غزانان تیار کړی دینو بیا jihad شوه دی نو دغه ملک فاتک دل تا واقعا غ بیان نه علیہ السلام د زمانه دا ټول نعمتونه سیر په موسی علیہ السلام د زماني نه د مختلفو وقاتو دی یوشع علیہ السلام زمانه کې چې کله جهاد تدوی تیار شوه د ملک فتحه ک بیت المقدس و دا ملک یو نه په جهاد نو الله پاک ورتا سعاده پهول وه ته و ادب داري چې کله تاسو د کلیتن نوځه کړه کله فتح نو باندې اسرایلو ته وې ټول کجال ننو تل مجاهدین jihad نو دا باقی کسان چې کلا د فاته په شکل کې د کلیتونه نو ادب او تدوق خو چې تا صبح د کلیتا په دې ادب ورننه وځه چاته خبر درکیرانی شي زکه دا یو فطری خبره کنا چی یو سړی فاتیشی کنا فاته نو هغه کې اکثر تکبر راځي ولی دا اصلنه تو او تورو کو تک دا چې کله دی وګی ته راشي نو بیا د انسان فطرت ته د بیا کله کله زیاته کېږي صحیح کړه دیو جنا د جهاد د لپاره دوه ټریننګ ډیر زوري څنګه چې د اصليه تربیت ضرورت دی کنه نو د اصليه د تربيت نه ډیر اهم زهنی تربيت پکاره ده دا بنیا دي نبی علی السلام د اصحاب کرامو د اصلي د تربيت سره سره زهنی تربيت ډیر کړو په دې د سیرت واقعيات شته نن څه حالت د سې جوړ شي افغانستان کې روس مات شکست مجاهدینو فتح کړو ډېر لوی عظيمه فتح هوا یقینا سوپر پاور ماتول مملي خبري هټه خبره خدا وا چې د مجاهدینو زهني تربیت نو نو خبره کې مشتوب ریوان شي شو ش دا زما زه دی وغبل وی دا زمان سوبه راو پتقشی باندې روان شه خو اوسمو ګوره کله کله د مجاهدینو نه ناپوونه زیاته وشي د دې وسلی دا, دا وځي ظلم شروع کی زیاته شروع دا ولې دا اصلي تربيت وی خود د ذهن تربیت ني او د ذهن تربيت رو سو سورتي بقره کې را روان دي د ذهن اب وګوره ان شاء الله دې دوی مبارک بنی اسرائیل له الله پاک ذهنی تربیت ورکول هوسن چتاسو چون کې فاتحان شو او اسلام په نو دوی وخت کتابو ارث کولې شه نه نه نا سین دي کری ته ورننوز نه ظلم زیاتې درنوش فاتح قومونه اکثر زیاتې وکيدن ان الملک اذا دخلوا قريهن افسدوها وجعلوا عزته اهلها اذله داسی کوي وکذالک يفعلون باچیان اندازې کوي فاتحين نو دې چې کړه تل نو دایوته تعلیمو چې ورنه نو زینو یو دوکاره بکوي یو په خپل استغفار وای زکه دا جهاد په کلونو تاسو نه پاتې شوی بلار نکم سستی کړه د جهاد نه نه کړه نو استغفار وای چې غزړه ګناه ماش ډېر مودې جهاد د وژنه تاسو نه د عمل پاتې او جیحاد تر ترکول او جهاد نکول ګناه د جرم دی مسلمانان پرې خل نه نو ټولو مت مسلمان مجرم دي چې جهاد پر اپوستو جهاد اقدامی ټولو پر خره نو دارنګ یو پدې استغفار وای خدوین دا چې کل قل دي کلیتن نوځي نو دې کلیتن نو وا ټوپه وخت کې عاجزې سر نه نوځي سوا سر چټکه الله تا په عاجزې دي کلیت ور نه نوځي چې تکبر درک نه عاجزې در کې پیدایش نه تکبرو نه کې دقه سې له سیرت کې واقعاته مې مو سم فهمځن کې نبی عليه السلام چې کله مکه فتکو لا ندى سلورو پینزو طرفونه په مکباني عمله شېره نبی عليه السلام فوجونو تقسیم کړ په یو طرف په بل طرف په بل طرف باندې سیرت کتابونو کې واقعات شته خولندغه مقصدې خبرې درازم نبی عليه السلام چې کله عملو کړ په مکباندې او د مختلف او اطرافونه ورننه و تلنو د هر ډلې د هر طرف خپل امیر مقررو هر طرف خپل امیر د دې قافله امیر پدې لا راغلا بل قافله امیر پاغلا راغله خپل خپل قافله وسراو فوجیان وسرو مجاهدین صحابه نبی رسول الله مسل کې راغله د مسفله پلار مسفله د دې ځای داخلك به نبی جن خو چې کم خلقه حج عمرې لري دې پیچه مسفله باب دا زمان خلقو تا تر چو کوئی باز پده وانی مخامخ دالار چیز دا مصفل حج عمری والا کم تیری پده گا تراب بانده نبی السلام رانا نو او پده گا مصفل تراب بانده چی کم دل دا مجاہدین و راتلا لخکر نو دا آغه امیر یو انساری صحابی او امیر دا دا غی قافلی مجاہدین و لخکر یو انساری صحابی دی نبی علیہ السلام اخپل شه دا ملک سیبرا ور او دل ته او درا وا ملک سبي جن ابو سفيان او ملک کان اراواله چې زماره فوج ګوري نبي عليه السلام ته خدا ابو سفيان په دغه زیمان راوړل خنبي عليه السلام ته خپل زور خو دا په جهاد مخکې زور خه نو ابو سفيان راوستو نو دې کې دا خلک دې چر را روان نه یو ډر دا تیری شي د ابباس رضی الله عنه دا سوق دی داغه پلان کې مهاجر دی دی دلته چې دی وخم د سې مهاجر دی بس دې مل فاتل بل راځي تاسو دا د مدینه پلان کې انصار دی داسې غوسه کی شي چې د دې ما سره سری چې دې ما په سری راځي که مهاجر راځي خو مونږ یې ستړي انصار وسکا وسه شو غري په دی کې دا انصار چې انصار چرانه و تنو د انصار او د دې ډلې امیر اغانصاری ثوابي راته اچ کړه ابو سفیان و لري نو هغه له مو نغه په دا ټیم کې یو سو الفاظ وي د امیر صاحب سوحری الیوم یوم الملحمه الیوم تستحل الحرمه نن د جنگ روز ده نن به مونږ و عزتونه پېمال کو بیا ته بس جذبه وکړه دوی چې دا خو زمونږ غیار ده موږ سره ټولو مر مقابله کړي نو دا خبره یو ابو سفیان په دې خفش نبی علی سلام ته وي. او غور مونږه دروازه بند کړې د کورونو واسلام او غور زولا جنگ د سرهنه کوستا مرګ لري مونږ ته دعا ورونه راکې جذباتي خبرې کې مونږ لم جذبات پیدا کې نبی عليه السلام دا خبره واخونه شي رويوس انصاري صحابي وتای ته د امارت نه کټ او زوی د امیر امارت نه لریک او هغه ولا امیر زوی ولا امیر. زیده زیده پرامیر که ورلا چه تسریوشی که نا خوصازه ولده غوار که چه داسی مو آئی نن مون با دا محربانه مامل او نبی علیہ السلام اعلانو که چه نا نا علیوم یوم المرحمان علیوم تقس القعبہ نن د محربانه روز دا تاسو دا قابی بیزتی کڑی وی مون با نن قابی ته عزت ورکو مون دیل را دلی خلق پدی قلار پلوی چی نو کی کی او خپل نو وی چې کله پدی ما فلیوانی مکه تران نوته نو صحابه وای د سیرت کتابونو کې دا سه حالته فاتح دې کنه فاتح دې کنه ما کفته او چرانه نو زی نو صحابي وای چې سر د نبی عليه صلوات و السلام دو نټیټو دو نټیټو چې په اوخ سره داسې سر لګیدو ددا جزيره وچی ادخلو بابا سجدن. با با سجدان را جزاینه اسینه تکبر تر کې پیدانی شي ودایاسات ہے چې چرته فاتح شنه واڅینه ده وسلی او د دا ټوپک داغه شپېله د دا زور د وژنه تکبر او زورم زیاتې شروع نه کی او چې څوک نو هغه د وسلی تريننګ کړي خو دا تريننګ نیش نقصان دته ځکه کې وشي د مسلمان او الله تدا نه خوخي جهاد سره جګړه روان کی دشمن سره واجې نه کې هغه سربت تکبوري او چې کله فاتح شوه او خلکو وسلو او زور نه بیا ډیر د مهربانې معاملې پدې ولخ خلکو زونه اخلي پیغمبر پدې د مکی زونه واغشت او کنا ته د غینه بعد جبر او تکبر او غلاو ډاکی شروع کین نو بس اسلام دیم بدنام کو دینر سره بدل بیا بس اباستا سوبنمم نه بیا وګوره مولا سیو مجاهد سی بس پدې پتا نه خلک تخ نو دایو ادب دوی ته کول شي او دقه اوس بیانې اوس به ان شاء الله د آیات په مطلب وایي دا وایز دایا یا ساته پا قرآن په دیلو په دین په یو دا پار سیرت ډېر زمیشه سیرت پوهه سووره په سیرت نه پوهه کړه نو په قرآن او په دین نشه پوهیلې دا نقصانات مونږ نزدې کوشي چې مونږ سیرت مخې تني او شیخ القرآن رحم الله وې مناسب د تاریخ او سیرت نه خبر ده دین نه خبر زمو علما طالبان شرح خزر وری ګوري دارای کتابونه په یو یو کتاب درې سلوور شرح ګوري او خنوک ته چيني باقي کوي پلان کې مولوي سه ډېر تحقیق او کو پلان کې کمو کو دانو ته پکیو دا, دا حاشيه حل کړو نه کړا خو بل ترپتا اضافي مطالعه او خاص کر د یو دوه خبرونو بالکل ځان غافل ساري یو سیرت تاریخ نه او دویم موجوده حالات باندې نظر نه ساتي دی دا ډېر لینو څه دا دو خبرې سیرت او تاریخ او دویم حالات حاضرہ نن سبا سہلت فدی باندې عالمی سو جوړي نو برحال د آیاتونو کې داوی داغه نقمت بیان کئ چې دوی غو قول بدل کو فعل بدل کونه د الله عذاب پراره منسنه باندې